Bismillah rrahman rrahim Alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa salamu ala rasul muhammadin Wa ala alihi wa as-shabih Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allahunemadruha rafalandaroim Dhe vatim pritindim edha faalik arkoim Dhe rsa salavat aton edhe salamat chofrimi muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam bifamilati, bishokhtati dhe mbe gjithatat që i ndjekin në rrugën e tyre dyrin dhe, dhe fund të kësaj bote. Të ndërgëzër edhe sëtë në këtë ditë gjumajja për të komi dhe në këtë piesë të rëzërhuar për disa fjallët për rësitë sëtë në ndihmojnë insha Allah e i kuptu disa gjëra ma drejt, ma mirë me përmirësuar raportin tonë me Zotul Xhelalul u por edhe me përmirësuar raport tonë me Zvetë. Kjo është gjumaja fundit e këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Dhe ju kujtohet që gjatë këtij muaji pikrisht në këtë kohë, në këtë pjesë të ligjëratës së gjumës, kemi trajtuar ajete fjal të fjalit të Allahu Xhelalul ala që flasin për agjërimin që të mundohemi të kuptojnë pak më thell dhe pak më drejt se si e ka trajtu Kur'ani, agjerimin dhe Ramazani përgjësi. Dhe për të bërë këtë, kemi arita komentu mishë një ajet prej 5 ajeteve që flasin për agjerimin. Kemi trajtuar thirjen e Zotë Gjellewala që ne e ka bërë për, të, për agjerim oju që keni besuar pas taj në qëfar më njërë është bërë obligim dhe kuna shpi i agjerimin ku duhet më mëndri nga më agjerim. Ne kemi përmendur se duhet më arri tek devshmëria dhe në takimin e fundit kemi sqaruar se çka nënkupton në kjo devshmëri, sërimin e kësaj që Zoti Gjallëore ka kërkuar prej ne që ne të arrijm përmes agjerimit. Ka dha ajet të tjera në vazdimsi që flasin për këtë, mirëpo sikurse përmenda duke pas paraqitur se është ë uh, jumaja e fundit, unë do të mundohem që ti bëj të sa shkputje nga këto ajete duku fokusu në disa pikat rëndësishme që, inshallah, mund të je një përmbyllje dëbishme asaj që kemi të rejtuar zetë i muajt të bekuar. Një përkujtim të aboj, para së të kalit e kajetet, e dinit të ndërgjëzër se në kuadrë të agjerimit, veçanërish në këto dit e fundit tashme, përfrit edhe sada katul fitri. Ibnu Meri, radiallahu ta'ala, nuk ka përmandur, se dërguar resëm e ka obligu sa dhe ka lëfitrën që të jipet në fund të Ramazanit e jep njëriju për familën e ti madje nëzirët edhe për fëmion ndërsa foshnja që është në barkë nuk është obligative mirë për shumë nga djetarë kanë thënë se është e pëlqyër edhe për të të jipet në qështë e komunësi dhe jipet të varfërë nukështë nësë janë të aformë është më mirë, por i pëtë edhe si kur që po esheni edhe në desesunet tjera, si kur që i mbledhë bashkësia islamë e Kosovës për me dresetë për fakultetën e zullim islamë dhe për nukështë tjera që kanë të bëjnë me bashkësia islamë. Pra ndaj, kujdesu një për Saduk Al-Fitrën dhe jepeni ku duhet dhe si duhet dhe mrena ku e së duherë nga se pejgamberi i sasumë ka përmanduar se sot e katul fitrit e ka qon deri sa të falet bajrami kur të falet bajrami pastaj përfundon mundësia me e arritë shpërblimin e sot e katul fitrit çfarë ka para bajramit edhe psai që ka harruar me dhon ose është habit ose kështu me radh mundet me dhon edhe më sa sa më shpagu mirë po pa, padyshim se Ajo që është kërkuar dhe ajo që duhet më bëj është para se mund fal Bayramën. Prandaj dikush mund të të po pas ka vakt sa dënëser e mbas shkojnë sa ora. Habitat njëri duku tjera, ndaj, kemë, i agjërushum duke bukatë për Bayram do punë tëra, andaj të kryp obligimin ton mbas pore çka kem ndaj Zotit xhelalola e pastaj shikojm punte, punë të tëra ato. Ndërsa për sa ka ditën e fitrën ka thën pejgamberi alaihi sallatu sallam do më kuftu drejt çka është këtë vitra që po japë. Mohamedi Alehi Salatu Osam ka thënë Të huratun lisaim është pastrem për agjeruasin Do më thonë njeri gjatë agjerimit në është aska qeni kujdeshëm në fjallët e ti Në sielët e ti ka bëndërë në diçkat pahikshme se njerëzi mund në gabu Dhe pa dëshim se këto sielë e këto fjallë kanë pasme si me e një losë pak agjerimin tonë e vije sada katul fitri tashë edhe atë pjesë nështë asë kemi pas me kujdes është një losë me e pasruin në shahallatë ndaj sada katul fitri fjithi me shtë është pastrim për agjeruasim e pasran dhe tuk me tun lill me sakin pastaj vazhdoj pegamsim dhe tha dhe është ushqim për të varfërit të mon aj që e jep përfitan se pasruat agjerimi ti e aj që e merë përfiton se nuk je kë ditën e bajramit, më dhonë që me pas e dhaj një ushqim të përshtatë shumë, dhe tjetë i barabartë edhe me të tjeret. Ma dhjerë në disa transmitime është përmend, se pegajamës më ka thënë, kurse një këta varfnjak nga kërkimi ditën e bajramit, o në spaku këtë ditë mështë tjenë nevojli, spaku këtë ditë mështë tjenë një qëka mongë në sovrët e tyne, pra ndaj solidaritetë të manifestohet gjithë mund nga nëjë besimtarëve veçanërisht, kur bëhet fjallë në Ramazan, nga së është muj i bujarisë, muj i dhenjesë, muj i sadakasë, andaj, ti me të kujdeshëm dhe të japim sa të kaltëfitrin, para se të skadon koha e ti, dhe të japim për antarët e familjes, dhe të japim nësasin e kërkuarë, si kur që këni pa, bërështje i sta me ka përsa këtu, dhe më në bazë të regullave, për saktuar afetarecht, se minimumi i sa dhe ka të fitër për një njërë është 2 euro. E pasaj kusht jep ma tepër, zotë i ashtë të mbegatit. Kjo 2 euro është minimumi, e për njështë, një kusht që ka punë ma mire, ma shlirë, sa ma tepër jep për person, pa dushim se Allah uja kompenzonë shumë ma tepër dhe për të është me e dërbeshme dhe me me vlerë. Për ndaj, lejërët ju përkujtoj për këtë, kjenit kujt tamam, si kurse në kam su për e gamberi duke lu të allonjën lewala që kjo sadak që e japum Allah të ne e ban tamam, si kurse ka kërku Muhammedis në për neve të jetë pastrim për agjerimin ton dhe të jetë ushim për të varfrit ton dhe se me padushim se e presin e mal këtë ndim që edhe ata të akzojnë si duhet bajramin këtë fest të madhe që po e presim insha allot të ndërrodhë dhe zërë Në kuadrë të ajetëve që ka folë Zotë Gjellora për agjerimin Pa dushim se Përmendën Dobijë dhe përmendën temat të në nërëshme Dhe si kur si e ceka Tuk e pasë për asurë se jemi në gjumane fundit të, të Ramazanit, jemi në prakt bajramit Nuk mund të i trejtum të gjitha Ajetët që kanë met Nga se ne për tri gjumane rrath Kemi trejtu vëq një ajet E tash 4 tjera Vëq për një është problem Për në dhe mundu me i përzit disa pripikeve që Për i përfshin këtu ajete Në vazhdim të ajeteve të Në dërruzë Allah Gjallohara thot E jamen ma'dudat Kur Allah e bëna obligim agjerimin thot Ditë të nëmruara Ditë të nëmruara Në edhim që është një muaj Mirë pa Allah Gjallohara Para se me e përmenë se është një muaj E përmenë se janë ditë nëmru Me dojnë janë pak, shkujnë shpejt Bënë i të kujdes shumë ndaj, a imi dëshmitarë se shkun shpejt? A imi dëshmitarë se ishim pak dit, po imi dëshmitarë? Për ndaj, na marim sim nga kja të ndërëzër ndërëzë se kështu e kohat dënjoja. Sada që me jetu njëri me vjet, le tjetë të nga shtavajt edhe të tëllet edhe një që vetë me jetu, kur t'i për një që vetë e pjëtsake jetu, të dhe dhele pëmduko si dje marrë. Apo, shpejt gjithë shka fi shka në pëtën. Nuhi aleyhi dhe për para një, njësë ka njëtu gjatë e nuhi atësema është për pe pegamerët par dhe pasi që a i 950 vjetë e përmenë Kurani se thirje ka bu pup në vetë është për mëna sa so ka jetu masë kësaj thirje dhe kur është bëjë shtyrë në mosh e kanë pyet si të dukë qëndrimi në dunja ka thonë si me hi për e kësaj dire dhe me dole për e kësaj dire edhe nimi vjetë që ka që është thonë Shka ndu njoja, eci. Pra ndaj, ne du në marë mësim nga kërë qëtimi të kujtet shumë, që njëri u mësët kismet ka me e bo, in shalla e lo, do të pëndohem, këto prolongime, këto shtyre, mësë i bakë shto, nga se, vëllaj, vjenë sahora, do shta vdekja, pleqëria, sh... smundja, pas e dhe me dashme mu për pëndim, ose përmërsime e ki shumë mështirë, e ki, ki probleme. Andaj Allah na përkujtan dhe thët e jemen ma'dudat Dit të numruara Pra andaj bëvni të kujdes shumë Edhe Ramazan është ditë numruara Edhe Namaz është me ditë numrume Dhe gjithë shka është e numrume Pra andaj kushtoj kujdes Dit dhe ndunja Dit në gjukimit Allah për me në kuran I pyjtë Allah njerës Kem lebit thun fil ardhi Adhe dhe sinin Sa so, jamen men e kinet dunja Se njerës kërë të vdesin Hinë varë, kalon një kohë, tani rinjallën Harrojnë dunjan E Allah u gjenë lëra i pyt Sa so kinet dunjan Sa jamen men e kinirnu Thonë Lëbithna jau men Ewa ba dha jau Kështu Allah përmen në Kur'an Se njerës kanë me thonë Kemi qëndru një dit Jo shumë është një dit, gjys dite Krajt jetë e do këtë gjys dite Eta është për një ditë në dunja të dërëzër, Për gjysë ditë në dunja Aja vlenë me hub Dishka që s'ka ditë Nëmru ma ti, atje është për gjithë të mund Aherit është i përherëshëm Ska përfundim Gjenit është i përherëshëm Ska përfundim Po adhe gjihni me Allah në arrujt është i përherëshëm Dhe s'ka përfundim Për këtë arsuje ka në tonë djetarët E dunja saa Fej alha taa Kështë e kam bon Shirim si poezi, dënyojë është pak çaste, sa pak momente. Shkëm, andaj le të jetë në adhurim dhe në ushtrim të Allah xhallahu te wala. Bën mirë. Dhe sillom mirë. Adhuroj Allah xhallahu te wala. Qase të ndërvojë lodhja shkën, edhe pushimi shkën. Apo edhe uria që nështë e kemi për e tu pak gjithë Ramazan edhe kjo shkoj po edhe ata që kanë hungër edhe e shkoj gjitha kanë shku dhe gjitha kanë me shku si kur që ua kanë përmend disara për qëfar mbetet? mbetet përgjithsia për Allahot ma numarëm kejt harruon kejt shkojnë, mirë po Allahot nuk harëm Allahot thot në Kurën Allahot nuk harëm ua si edhe njerëzve dit në gjykimit edhe atë që Allah e quenë mithkale dherë, atë që quenë sa një grimë sa tomi, e si dhe Allah gjellevala. Këtë e ke bërë, këtë e ke thënë, këtë e ke vëpru. Nëse është mirë, kim u gzu. Nëse nuk është e mirë, esim i pendu për pe asaj, atër këna me u shgëny, këna me ndike qardhje, këna me kërku më u këthynë dënja, më u përmirësu, këna me kërku afatizime, këna me kërku mundësike edhe nj Po gjitha këto kërkesa janë të kota. Nuk ia plançon Allahu dëshirin as kujt që më u kthy prapë në dhoni, edhe peiganbërn kuft. E lemo njëri i rëndomt i thjesh se si kuseni. Prandaj le të sholbim ky kë Ramazan, ky to ayeta ayaman ma'dudat, Allahu thot pak ditë. Edhe na provuam se pak shkum sahora që të na vëddisojnë pa shujzimin e kus, që të na vëddisojnë për mos më shty punë, për më kry punë më një herë dënë rudozo Ebubekri radhiyallahu ta'ala anu kaqen halifja e para po u dej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe musliman kan vazhdu kan vazhdu jetën është dashur të përcaktun një udhëhec pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë e kanë përcaktuar e kanë caktuar Ebubekrin radhiyallahu anhu u kon më i dĩshmi u kon më më më më më i ma, ma, devotshmi më i miri gjithatë ti ka pas si ai më kon më meritori për më me koni parë dhe ja ka ndonë asapë të peka mështëm besën se ti i parë jonë. Ka punu, është angazhu, o munu me vazhdu, dy vjetë e, e diqka muj. Mas dy vjetë e diqka mujve, i ka arde, i ka edhe o shtëra me vdekë. Ka dash me ilonë musliman të rahat, dhe mës mu u përhap kaosit dhe mës mu përhap mës pajti mes njerëzve, andaj ua ka prapozu muslimanët që pas ti me me të kush? Omeri, radiallahu ta'ala anhu. Omeri. Në shumë hadithë të nëzërgjeni, dë, dë erdhë pejgamberi e samë, e me ta e bubekri dhe omeri. Shkaj pejgamberi e samë, me ta e bubekri dhe omeri. Kac, ka u shku pejgamberi e samë, është gati e pa mund shme, mos me lezu dhe këta dujem në, e bubekri, omeri. Hini pejgamberi, e bubekri dhe omeri. Qaq kanë qenë të afort, dhe pejgamberi ka me dvërit, dhe Ande pari, pas me dëvërit të pasashem dhe dë e qka përdu me të rëgume këtë kër i kar vdekja Abu Bekrit radiallahu ta'ale anhu dhe pasi që veç umur vërshë mas t'i vjen omeri radiallahu anhu Allah ko t'i knaqën me ta Abu Bekri po e i ajab do porosi omerit po vdekja s'u ne po t'ilohem manet dhe pun e qka i karin e manet këtë që po vdekja s'u përte i ka thonë, shika u dhejtë si shu dhut me konë po edhe të tjene dhut me konë që shto Për veçanësi që ka përdësi e ka obligime ndaj tierve. Ebubekri i ka thonë Omerit, punën e natës mos e lë ditën, dhe punën e ditës mos le me punën e natën. Çdo punë kryen kuhen e vet. A ka kjo punë kët ku tash bana. Mos tu ka më e bë, do ta bëjm, do ta bëjm me kim ndërmend. Jo kështu do ta, s's'po bën kur. Sapo prantime Sofiolon kurse po bën, kurs po kryen ato. A tani, sa ke thon ti, qismat e ka bën njëtë dhe alo se bue punë. Bënë, peqamaz më ka thon, "Xairul birr 'ajlu." Peqamaz më ka thon, "Puna më e mirë është ai që bëhet më një herë." Jo mungut me bë punë. Do të mos shkelësh ka ose me bë punën për shembull, pa mënu mirë ka dal. Ao, puna e mirë kjo ose puna e mirë kjo? Mos sot pak e ngusme. Po jo, ja, këtë do me me më të mirë. Mirë po. Akoma nevojë me mot namozën për tematin e mirë apo mirë aso mirë amdel, ti nuk nevojë me mot. E ka kalzu Allahu që është mirë. Prandaj do punë që i ka caktuar Allahu Xhallahu ala, nuk kanë nevojë na me mot, as me, as nuk kanë nevojë me u mot, as nuk kanë nevojë me çikuç që ndos Allahu Xhallahu ala ka përcaktuar. Dhe ajo është më e urtë, ajo është më e dihtmë. Prandaj Bën e me njëherë, zbatëve me njëhera përta Ajë që e ka në dërmen Ose e ka pasë dërmen në Ramazdan Me lën e punë të keqëa E le me njëherë E kur të lesh me njëherë Ja këpu të gjitha mundësit shëjtanit Me të ngacëmu Ndhe njëri përshemull kërë të bën njëhet me dhonë Ndiqka Nëse nuk e japë me njëherë që e ka bën njëhet Filaj musin kukë Po ka dalë se e pasën edhe këta E ka dalë se e pas shkon të paksoni kufot ka dalë laso, në memori, me Allah sonë kokëna me mori me dhon apo për një orë ndron më njëra. Premti që ka pas më dhon si e ndron buhet ato që duhet me marr ajo fat. Pse? Gazë si ti jepsh afat në vetësit e shejtanit e ti jepsh afat vetes sonë me menun por do punë. Na të kuptim me me me me me, me dekuraju nga puna e mirë e lëm punën e mirë. E lëm. Do më shku njërin hax i ka punë. Shkëmerë paguja. Mëherë që regjistroj nëse më nënën e jo ka dal jo një pata njëtë si vjetë po pelu pe për në matë bëkja ma mire kam në matë të një petë dhe një pun tjetër mas dy vjetën është asik i pun tjeq edhe jetë pashku në haqë ato andaj e bubekri i tha omenit qka i tha? punën që e ki me botë ditën më stu e bëjnatën, ditën bëne punën që e ki i satë mësele për nesër kryme një herë pse? e se jamen më adudatë pak ditë janë shkujnë sa ora Pastaj obligimet e ditës së sotme janë të ditës së sotme. E atu të ditës së nesër më janë të ditës së nesër më. Nëse na, që logjikisht çu të bjen. Nëse na do punë, su ni krym sot, që si keni sot ato të nesër më, e çyshra mundsi me ky të nesër ato që keni edhe të nesër më sot, kur i bën dy fsh. Nëse na një fsh në krym, e çysh i krym dy fsh, e kurbohen tre fsh e, e katër fsh. Ju jesh kur nda letësëve tës tonë ndaj punë prandaj besimtoret kuptojnë që dunya si det e shkurtër për këtë arsye Hasan al-Basriu ku jeni me aqum ka qenë me aqum i urtë do të rri di spit një spit të grua pejgamberi sa me ka rrit grua pejgamberi sa kur u dik Muhamedit asam Hasan al-Basriu u qoni vogël është rritë shpitu mëselemes, nukon i meqëm, se ka pas kush me eduku, ka pas për kujt me mësu. Kjo njëri që ka ka thonë, kalon fjallë shumë meqëmet të ndërënëzërë. Njëpi fjallët meqëmet që kalon ka thonë, jabne Adem, innama ënte e jam, kulle ma dhehebe jevmun, dhehebe baduk. O birja demit, o të njëri, ti i ndamë në dit, sa so ardë shkanë një dit, shkanë një pjese jotja, sh Ajo që ka shku dië, dje, dita djeshme, s'ka shkuve diita djeshme, thjesht ku me të, një pjesë e jotë u shku na herat. Shkova. Apo na çdo dit harxojm nga jeta jon, harxojm derisa je dita e amrë. Apo kur shkon dita e amrë, shkon edhe pjesa e amrë te ju që s'jeti më aft. Që s'u shkojm, andaj çdo dit na prcjellim diçka për veten sonë. Prcjellim gajeta jon, prcjellim nga, nga punët tona, prcjellim nga veprat tona, prcjellim nga nga fjalët tona. Po ju kujtani shoq. Nëse shkën së sahura, së sa dhe i riva Allah i nësë sahura, vë që kërështë e vetën i zbardhë, apo së dhe pak maj fort, vë që kërështë e vetën i ligë s'munësh, së dhe i shnurështë vë që kërështë e vetën i smutë, që shto dë njëa i andranë. Për këtë arsui, pejgatëm në ka thonë, shqyëtëzë e rininë, para se me tërë pleqëria, shqyëtëzë e shëndetinë, para se me tërë I ki pun mir, çka sota ja apsoda shkon haxhe, bëni pun mir, mosu i kismat, çka dën i çka bëhet mpas pes vite. Nëse ki pun sota, si në ki mundsi si, si kur sota, ata shytzoja. Shezojë ku ne lir para se marr angazhime. I ki do mundsi sota mi bë dot pun, bëni. I ki mundsi me sukuran, i ki mundsi me ngusat, asha nesër do në Zotë ku e dën angazho me pun të tjera edhe me dash, me ngus mundesh pastaj. Shytzoja. Shytzoja duniam për të nisur të mundesh. Kjo është përësia Allahu Djelewala E jamën ma adudat Pak dhe tjena to Shkojnë sahura Dhe Allah që është tjena, shkojnë sahura Shkojnë sahura Përësia e dytë që në jepin ajet e Kuranit të ndrën është Allahu Djelewala Në fund të ajetëve të agjerimit Aty ku flet për mujën Ramazan Se në te ka zbit Kuranit Dhe Allahu Djelewala përmen dhe sa regula që kanë të bëjn Me agjerimin dhe ajë që s'ka mundë si ma gjëruë dhe si ma gjëruë dhe kategori që li rohen këto dërëse të arë që këna kryse është ka i Ramazani mirë për në fund të ejtërë që ka Allah o thënë këtë dhënë ku pëtër ejtë juridu Allahu bikumul jusr o la juridu bikumul usr o rab të zotit këto Allah o thënë o besimtar me këtë agjërim me këto obligime Me këto porosi që unë po u asbres juve, me këto porosi që unë po, po u ashpalli juve, me këto. Unë e po du me u alehcu juve, unë e nuk po du me ja u rëndu juve. Të me thonë, gjitha këto obligime, jenë rahmet për Allah gjellë në walërë. Edhe pse ndështë ta ljodhë shpakë. Edhëpse ndoshta sakrifikon pak Edhëpse ndoshta ndonë prej kohës të ndepak Dije se kjo është me ta lehcu Allah o të jo me ta vështërsu E qka me në lehcu? Masë por jetën du një A ta lehtësën jetën Në mazja ta vështërsen Ta lehtësën Allah Nga se sa so probleme, sa so të loshe Sa so zbrasti shpirtnore Sa so të tjera të shumëta Njëri me në mazja ka nënkejnë në rrusha tënë për shambull të ndërmëzërë me marë një kërënsim një njëri cili besën se ka muri në gjallë besën se ka medal për Allahut besën se ka gjennet besën se ka është problem të kalajën le volat që kjo është njëni tjetëri hitës besën dhe të skasë mund gjallë asë farë gjenitit kërë së halë për atjet fletë fjallë pa lidhjene mahanë dytëta që dyve ju ka ndodhë një sprovë. Për shambull, i ka ndikë dikën familje, i ka orë një smundja. Tash, kë që ka besu se ka ahiret, ka me dojnë për allot, e ka ahireti, a ja lehtëson këti sprovën, a ja fështërësan. Edhe këti mohimi i ahireti, a ja lehtëson, a ja fështërësan. Kjo është e qartë. Për ndaj në, që është ngushlojme me zvetëm me bome dek dikush, dikujt Allah e na im shruf, dek me tanë ne mundësume pas për vindë mirë po kër i des dikush, dikujt ne është këra me pas, po, qëka thojmë Allah ju përpjek në gjennet a them që shto e pse i themi kështo a mi a vështirësu, a ti a mi a letu mi a letu, në të kuptim që bës sabrë Allah, a ju shku për atëje tim mas ti, inshallah Allah ju përpjek në gjennet e zani kur, a ngushlojsh Në sajnë atë përmalume e kem qef me pa Muhammed, në sëmë, më loj zemrë në kam për këtë punë, cili musliman s'kish pasja, a si jetë zhik, s'pom jetë zhik diqka që të kom për mavenë, s'kam musliman kështë të vlo, se s'li musliman e ka një zhik, te kësha po, kështë më kështë i kënaqë, zemrë më kështë ladita po, paramënën me marrëve është i kur s'kime po, pa e ke problemër, Po shkaqë mbi të, që në dunë na po ecim rrugës të, e po ndjekim simetë të tij, nesër inshallah që na paon xhenet, andaj se këna panë dunia, andaj, të letan, Paraj, që na paon dunya, kalon dunyaja. Atë tani otom, Jospro. Prandaj që s'ka hyretë. Thot kurrska me pa mo, kurrska për gjithmonë në adatë. Sa vështirë këto. Kur dikush i ponzolom dikujt, ai që beso në Hera thot, mos e moshë hakun dunya e madh na Hera bitnë jas, mahu zotjat japon. Apo smahu palla na Hera Po Allah, gjdo kush që i shbë për drejtësi, gjdo kush që i ka ka përjetu është diktime për drejtësis, dhe s'ka mundësi me rrugë drejta që shdojt me arritë drejtësimeve të ka plënë dunja, sënë me drejtësinë të këtu dunja, s'ta jepinë Allah, sënë arrinë, s'ki mundësi, besim të orë nuk zhëgënjetë, pëse, nga se e dinë se e ka një zëtë që gjukatë i ditës gjukimit, dhe atë jemë e rë Andi Allah po tonë me kët besim, me kët rregull apo do me ualet juve, edhe jetën, edhe problemet, edhe sprovat, edhe lahat, të lasët, edhe gjitha që ato në ndjenë, më pas ma le të ju. Krasoj, po do me ualet ju, lahash kam anësu Allahu xhallahu wala. Po ne kemë udh me bamir Allahut. Na snap nuk përfondan udhimin me ndjenë. Na e pam çu në Allahu ndjenë, po dhahiretin. Kur shkon njëri në varr, vin me lek, më e pyet Ati e vorin e ka përmen, për gëma sëmë, dikut i zgjeruhet, dikut i ngushtohet. Fyllanet e shpërblimi e dënimi e lanarujt. Ajë që i shpërmbajt besimit edhe regullet fesë, e ka ma letë më varë, e ka ma shtirë më varë. Djetë e pu, djetë e pu, e ka shtirë ajë që s'ka besu, s'aj që ka besu, tek ka me pa po s'ashtë lehëcin për të besimi. Kur deldi në kiametit, Tanto vështirsie, telashe, probleme, ditë di gjykimit, ka ka, ka, ka trishtim, ka ka, ka, ka ngjarje mëdhtore të frikshme që kanë ndodhur. Mirpaf, ju jo përjet, Allahu thot, la khawfun aleikum wala antum tahzanun. Ju jo që keni besuar, ju jo që keni pranuar shpallën e Zotit, ju jo që keni punuar msimet e Zotit, për ju ve sfrik më sotnio. Jo, këto janë për ju këto. As ka për ju dëshpërim, as ka për ju mrzie kështimrat. Ndaj, a lehtësim? Parmenda, vlanderu, pak qaste etje në dunja, mundësi në ahiret, mos më ujtë më kur, kur mos më ikë pëj pëj pëj etjes. Aja vlin, a lehtësim a vëzërsim? Pak privim gau shimin në dunja, që eqë sëpohajm që të bukë. Po eqë sëpohajm pak së atë, se masak shumë i hojma për të një shumë. Po që sëpohajm që tashë? për balçkafit me ngrën nga frytet e gjenetit që s'krasur me dunjo, ta shë a lehësim kjo, a fërësësim kjo? Dhej, Allahu thot, ju rridu Allah, Allahu podon me u a lehtësu juve, ju në dëshle ju duket pak shtir juve, ama kur të krasoni, që ka kërën në fitu me ta dhe që far lehësim e zhvinë me adhurim, pa dushim se kuptani se Allahu ju dën juve rëbëve, Allahu i dën njerëzit, pra ndaj pse i dën Allahu njerëzit, u a ka zbitë Nga se Allahu ka thënë Ma enzëllë në alejkel Kur'anën i të shka Kur'anën nuk ta kemi zbrit me ta vështirësu Kur'anën nuk ta kemi zbrit Ty me ta rëndu jetën Por me ta lehtësu Me ta bu jetën e mirë t t Të krensh me të lumëtër Edhe të dunjas Por edhe të botës jetër Përëndaj të, ndërë, të ndërëzën në përfundim të kësaj Pas i kuptuam se Allahu Po dhe me në lehtësu Dhe Allahu nuk po dhe me në vështirësu të kuptojmë se gjdo obligin fetar është i letë për bala saj që i ndudh njërë kërë e praktisa dhe urnafër dhe gjithashtu të Allah në gjellewala ta fanrojmë e ti më mirë njës e ta dojmë Allah në gjellewala e, e, e, e, e ta madhrojmë Allah në gjellewala për këtë mirësi e për të lehësime e për të begati që ne kebë zotë gjellegjellali hua për ndaj në e agjerojmë dhe imi të knachën që Allah në e mundësëj për mënyrë e lehtësu vështërzit e shumta që kishin më ndodhur mos me konadjrime. Na fal namozin dhe i mi Allahut mirnjohës për mundsinë e namozit, gasallomet e na ka lehtësu shumë punë, të cilat do të ishin shumë më të vështira mos me qen namazi e kështu me radë e kështu me radë. Kuptojë fin lehtë, kuptojë fin lehtë, nuk ka strngin fin. Kush është ngon fin e bën tron, e bën vështirë kjo fjë që e çn spinërzon. Suneman fin ajo që më heron fin. Athe fjosë të lit, fjosë e mirë, fjosë e këndshme, fjosë mshirë. Ne së nai për mbojmë ose që ta kamsua Allahu xhallahu alaih dhe pejgamberi sallallahu alaihi. Ës porositërat shumë të atë ndërrua Allahu se dalin nga kjo jetë e mirë, po ku azën ka ardh, nuk duhet të jëm boj më tepër, për shkak edhe të masos që jeni dhe dhe domthon kuos, po sdoqoft. Allahu na lutë që ato msimë që i kimon Ramazan, Allahu xhallahu na i bën më të vërtetë dritë dhe nur në dunjë dhe shpërtim ditë gjykimit. Allahu na mësonçi me këto mësime të ndërtimitën tonë, të përmirësimin tonë dhe në jenë këtyre porosive të ia lehtësojmë vetes ton jetën dunjoja dhe vazdimin e udhimit naherat deri në ahirat, përfundimin tonë në xhenet. Allah na dosht xhaira mirësi dhe na dosh Allah xhallahu ala me vërtet dashim mes vetë dhe për krajë dhe ndihmë gjithato që Zoti xhallahu ala na i ka mësu që ta kemi më lehtë në dunjo dhe ta kemi më lehtë në ahiret. Me ka që pojë dhe fundë, e përqësoni safat mirë, mësëlejnës bastinë andë për safa, sa të këni mundësi regullonë e mirë të nëndërënë mëzërë, dhe me ka që pojë dhe fundë, wa sallam ala Muhammedin wa ala Ali, wa sallam atë aslimin këthira.